48. Неможливо, заявив лікар. Тут на кілька сотень миль немає електрики. Сліди лишилися від чогось іншого. Можливо, це старіші пошкодження. Я лишив його закінчувати свою роботу, передав Емілі Картер до рук покоївки, зобов'язав констебля Сінг відповідати за інших мешканців та гостей у будинку, а сам, хоч голова йшла обертом, пішов до клубу Джетинги поснідати, доки не приїхав окружний суперінтендант Тернер. Що йому казати, я не знав. Змусив його їхати 70 миль тр'язкою дорогою, щоб заарештувати чоловіка, якого звинувачував у замаху на моє життя, який тепер лежав мертвий у своєму ліжку з дивними слідами на грудях, котрі дозволяли припустити, що його вбили електричним струмом у зачиненій кімнаті за кілька сотень миль від найближчого джерела електрики. Ситуація доволі курйозна і змушує сумніватися, чи в здоровому я глузді, І йому таки доведеться щось казати. Коли я втомлено піднявся сходами на веранду клубу і сів за тим же столиком, що й минулого ранку, було вже по восьмій. Я оглянув краєвид. Від учора нічого не змінилося, але водночас було геть іншим. Учора була мальовнича рівнина, поцяткована гарненькими колоніальними бунгало, сьогодні ж вона перетворилася на зловісне місце, куди прилітали укорочувати собі життя тисячі птахів. І в самому його серці стояв особняк лігво вбивці, де наразі лежав його холодний труп. І смерть цю провістив індуський містик. Підійшов офіціянт, я замовив чорну каву та яєшню, а тоді взявся обмірковувати звіт суперінтенданту Тернеру. За півгодини, коли я допивав друге горнятко чаю, до мене знову наблизився офіціянт. «Вас питає ці джентльмен-сагиби?» Я поглянув на годинник. Раніше дев'ятої я Тернера не очікував. Схоже, він поквапився. Проведіть його. Офіціант нервово переступив з ноги на ногу. Боюся, це неможливо сагибе. Це індійський джентльмен. Моєю першою думкою було, що це мій нічний нападник, а тепер новий приятель Богорам Деорі. Мабуть, хотів розповісти мені ще щось і вичислив, що знайти мене можна в клубі. Авжеж, індійців сюди не пускають, якщо вони тут не працюють, тож його лишили чекати біля входу. Поклавши серветку на стіл, я підвівся і пішов за офіціантом до входу. Там, на свій великий подив, я побачив не Деорі, а юнака в окулярах та білій бавовняній курті до пари дхоті. Я не втримався від посмішки. Чорт забирай, привітав його я. Винна солода для моїх очей. «Я привіз військи», – сказав «не здавайся». «Розповісте, чому такий поспіх?» Я розреготався, такими смішними були і його слова, і вбрання. «Маєте чудовий вигляд», – прокоментував я, спускаючись сходами. «Лише вдруге я бачу його в місцевому одязі. Де взяли костюмчик? Тільки не кажіть, що приєдналися до опору Ганді». «Не зовсім», – відповів він. «Але я міркував над цим. Зважаючи на те, що я індієць, мушу принаймні спробувати вдягатися як мої співвітчизники. Ну, коли не чергую, звісно». «До того ж», – махнув він на будівлю за моєю спиною, – «навіть якщо я вдягатимуся в костюми з Севілроу, мене все одно туди не впустять». б хоче його обійняв, якби достеменно знав, що це його не нажахає». Натомість обійшовся потисканням руки і поплескуванням по спині. «Ой, схудли!» – посміхнувся він. «Останні два тижні я майже тільки й робив, що їв рис і здалом таблював». «Дуже радий!» – кивнув він. «А то ви почали гладшити». «Кепкуйте скільки завгодно», – відповів я. Та не забувайте, що у вас статура, як у справжнього бельгійця. За кілька років матуся одружить вас із якоюсь дівчиною, котра годуватиме вас, доки не матимете огрядне черевце. І пишатимось ним. Як лікування, поцікавився він дорогою до хишки, де вчора я куштував картопляне карі. Ви звільнилися від залежності? Протягом двох тижнів і не торкнувся. Він зазирнув мені в очі. І навіть не тягне. Нічого такого, з чим би я не випорався. Дуже радий це чути. А ви, як Дакка? Добре. Дакка, як і Калькута у комі, нічого особливого не відбувається. Знудилися? Так, визнав він. І це чудово. Хишка була відчинена. Жінка знову сиділа навпочіпки біля печі і підкидала хмиз. Цього ранку вона готувала лучі, легші й жирніші перепічки, ніж учорашні роті. Основа бенгальського сніданку. Не здавайся, замовив два чая, стосик лучі і картопляне карі для себе. «То що у вас тут відбувається?» – запитав він, зачерпуючи карі. «Як триває одужання?» «Усе дуже складно», – зітхнув я, поглянувши на годинник. «Мусите десь бути?» «Потрібно повернутися в клуб до дев'ятої». «Зустрічаєтесь із леді? Якби що? Щоб ви знали, мушу зустріти окружного суперінтенданта. Вночі померла людина, яка намагалася мене вбити». Він підвів очі від їжі, на губі так і лишився шматочок лучі. «Довга історія», – сказав я. «То скоріше розповідайте, бо я хочу почути її до приїзду окружного суперінтенданта а вже за чверть на дев'яту». Дуже добре, погодився я. Але ви мені за це не подякуєте. Я набрав повітря і почав з убивства Гелени Кейн і Бесі Драмонт 1905 року. Виклав усе, що трапилося потім, аж до падіння птахів з неба і загадкової смерті людини, яку я колись знав під іменем Джеремії Кейна кілька годин тому.